Хтось із них міг цілком смикнути прив'язану до стежки приховану шуворку. Іншого пояснення не знайду. А як було з Карликом? Із Карликом справа простіша. Йому стало заглибоко, і він не вмів плавати. До речі, микитених учнів при цьому не було. «Якщо Кузьму підсік хтось із змикитених учнів, – спитав я, – і це не Теодорит, як могли відати, що саме Кузьму мали підсікати?» «Кажу тобі, брате, заводь – єдина річ неприступна моєму розумові і висловлюю не знання, а здогади. Здогади ж для оскарження не годяться». Теодорит ідучи перший, міг подати товаришам знака, кого топити. Кузьма став останнім на стежці сам, заперечив я. Утопити ж когось у спосіб, про який, кажеш, зсередини важче. Думав і про це, мовив Созонд. Дві речі може бути. Або на стежці висмикується з-під когось шматок по мосту або могла зігнати випадковість, яку й використано. Ще раз кажу, це голі, голі, голі здогади. Отже, що у нас виходить? Знову теж таки. Є з поміж них диявольська голова, чи точніше голова змія у воді, як сказано в псалтері, начинена знанням, хитрістю та лукавством. «Микитина чи його учнів?» – спитав я. «Гадаю, когось із учнів», – відказав Созонт. «Теодорит і Антоній – найчільніші з поміжних». «Було б тій голові не мудро виставлятися, а це голова мудра. Можливо, Симеон», – мовив Созонт. Чому подумав на Симеона? Кожна мудра голова хворіє марнославством, сказав Сузонт. Він назвав себе Симеоном, бо вони Симеона Стопника наслідують. Але ж поміж агіографів Симеона Стопника був і Симеон метафраз, спитав я. Через це могла й взяти його з покуса назватися Симеоном, але й це голий здогад. На тогі запитання завжди відповідають Теодорит і Антонії признатися, вельми мудро обламують твої гачки, не залишивши й зубця. Навіть у випадку із сестрою Мартою. Хто ж сказав правду, Карлик чи Теодорит? Звісно, Карлик, мовив Созонт. Микита з Мартою творить блод, а може й учні, чи котрись із них. Це знання чи здогад? Здогад, але твердіший, ніж про прірви. Маємо тут свідка, який, напевно, за ними стежив. Созон знову почав писати. Записуєш, як думаєш, чи як хочуть вони, не втерпів спитати. Созон звернув на мене здивовано. «Був би дурний записувати, як думаю», – сказав. «Інакше, брата, ми з цього острова не вийшли б, а пішли б на покорм їхньому звіру. Але пишу не одне життя, а два. Одне на папері, а друге в голові. На папері видиме в голові справжнє». І СОЗОН раптом тихо засміявся. Зрештою, мовив, це видиме цілком нецікаве, бо живцем переписане і життя Семеона наступника, як я вже казав. Дещо мене і тут вражає. Що саме? Історія із злодієм, якого бачили і смерть якого спостерігали, так само і Микитині поклони. Не оповідалося про те, а відбувалося в нас на очах. Обидва ж випадки також оповіджено в житті Семеона Стопника. Микитині поклони можуть бути наслідуванням, бо ці люди – Семеоніди. Але як і з